8. A Piper Maru fedélzetén, 11 mérföldre az Antarktisz partjaitól. Az ég olyan volt, akár egy ólomszínű vászon tető, az alacsonyan függő teliholdat csak időnként tették láthatóvá a lassan tova úszó felhők. A korábbi vihar elcsitultával a tenger meglepően nyugodtnak tűnt, Sima felületét csak itt-ott törték át a kisebb-nagyobb jégdarabok. A déli sarkör közelében az ilyen időjárás enyhének számított. Az emberek talán kellemesen érezték volna magukat, ha a jeges szél nem söpör újra meg újra végig a fedélzeten, nem válja láthatatlan karmait az ott időzőkbe, akiknek még a vastag... Gyapjúból, flanelból, pamutból készült ruhák és overallok sem nyújtottak elegendő védelmet. Amikor Sebastian de Rosa és Thomas felment a fedélzetre, szorgosan dolgozó munkások között találták magukat. Az emberek egy daru segítségével éppen kiemelték a raktérből a lánctalpas járműveket, majd rögzítették azokat. Sebastian ügyet sem vetett rájuk, Átsietett a korlát mellett áldogáló tudósokhoz és zsoldosokhoz. Nem is tudta volna megmondani, hány réteg ruhát vett magára, olyan érzése volt, mintha egy két lábon járó Teddy mackó lenne. Mégis reszketett. Mire odaért Millerhez, az állán vékony jégréteggé változott a lehellete. – Jól vagy? – kérdezte Miller. – Túl sok időt töltöttem meleg helyeken. Hát igen, ezzel a nap barnitott bőröddel rés a tömegből. Szebasztián felnézett az égre, abban reménykedett, hogy történik valami csoda, és a nap leküld nekik pár meleg sugarat. A palaszürke felhők mögött azonban csak a sápat képével. Mennyi az idő? Miller az órájára pillantott. Dél van. Akkor meg hol a nap? Ezen a szélességi körön fél évig tart az éjszaka. Sohasem kell fel a nap. Állandó a sötétség. Sebastian megremegett. Gondolnia kellett volna erre, de az igazság az volt, hogy egyfolytában a mexikói, egyiptomi és kambodzsai piramisokon járt az esze. Pompás! Mikor kezdődik a túlélő lecke? kérdezte Thomas. Még rengeteg dolgom van, mielőtt kijutunk az ásatási területre. Sebastian oldalra fordult, és a feléjük közeledő Alexa vúcra nézett. Vége a pihenőnek. Itt jön a tanítónéni. Miller elvigyorodott. Látod? Mondtam, hogy maradni fog. Ilyen az én állati vonzerőm. Senki sem tud nemet mondani nekem. Álljon a körbe, kezdte Lex minden ória nélkül. Az én feladatom az, hogy vigyázzak az életükre ezen az expedíción. Ez csak akkor sikerülhet, ha segítenek nekem. Az a föld legkietlenebb, legveszélyesebb kontinense. Itt aztán tényleg nehéz életben maradni, viszont nagyon könnyű meghalni. Miközben Lex beszélt, Thomas elővette egy videókamerát és elindította a felvételt. Adele Russo, magas szőke, hihetetlenül izmos amazon volt, mindenkinek kiosztott egy kommunikációs egységet. Wieland egyik technikusa közben néhány szerszámot és tárgyat hozott ki a fedélzetre, ezek voltak a szemléltető eszközök. Mivel nincs időm arra, hogy megfelelően kiképezzen magukat, egyszerűsítek a dolgon. Három alapvető szabály van, mondta Lex. Egy. Egyedül senki sem megy sehová. Soha. 2, Senki sem kapcsolja ki a kommunikátorát. Három. Bármikor történhetnek váratlan események. Amikor sor kerül valami ilyesmire, senki sem hős köthet. Pedig néhányunknak a vérünkben van az ilyesmi, vihogott Miller. Röhög csak, Bréker! Mordult rá Verheiden, és az állára mutatott. Az ember ilyen sebeket szerezhet, ha van a csapatában egy hős, aki mindent képes elcseszni. Lex kettőjük közé lépett. Ha valakinek baja esik, valamennyien elindulunk, hogy megmentsük, megértették? Mereven Verheidenre nézett. Meg, mondták a többiek, de Verheiden hallgatott. Lex felemelt egy olyan citromsárga kabátot, amilyet valamennyi tudós és technikus viselt. Kifordította és körbejárt, hogy mindenki szemügyre vehesse. Amit most viselnek, az egy első osztályú védőöltözék. A külsejét újrafeldolgozott üdítős palackokból készítették. Gyakorlatilag léghatlan. A belső polipropilén bélés felszívja a testükről a verítéket, mielőtt az megfagyna. A kesztyüket polartek anyagból készítették, a bélés kapileneből van, ami szintén képes felszívni bizonyos mennyiségű izzadságot. Mivel azonban az ember keze nagyon izzad, mindig legyen maguknál egy tartalék tartalékkesztyű. Minden ruhadarabból a létező legjobbat kapták. Ha most fáznak, nem tehetnek mást, szokjanak hozzá. Ennél csak rosszabb lesz. Remek, mormolta Sebastian. A hőmérséklet általában mínusz 50 Fahrenheit fok, de ha elég erős a szél, lesüllyedhet mínusz százötven is. Lex megállt és ismét verheiden szemébe nézett. Ha valaki sokáig egy helyben marad, megfagy. Aki megfagy, az meghal. Ha valaki túl sokat mozog, izzad. A veríték megfagy, az ember pedig meghal. Sebastiánra és Tomaszra nézett. Ha túl mély lélegzetet vesznek, és nedvesség jut a tüdejükbe, akkor a nedvesség oda bent fog megfagyni, maguk pedig meghalnak. Kis szünetet tartott, hogy mindenki felfogja a szavai értelmét. Oké, most pedig nézzék meg a kikészített felszerelési tárgyakat. Kérdés? Sven, az egyik zsoldos, vigyorogva felemelte a kezét. Tényleg maga a legfiatalabb nő, aki megmászta az everesztet? Nem, ez nem igaz. Miller oldalba bőkte Sebastiánt. Pedig ő a legfiatalabb ember, aki megmászta az everesztet oxigénpalack nélkül. Megnéztem a neten. A csoport tagjai szétváltak, az emberek megvizsgálták is, ellenőrizték azokat a felszerelési tárgyakat, amelyeket majd használniuk kell. A jégbaltákat, a sátrakat, a tábori tűzhelyeket, a biztonsági hevedereket, a köteleket, a hálózsákokat, a neoprémből készült vizes palackokat, valamint az első segédnyújtó készleteket, amelyekkel különböző betegségeket és sérüléseket lehet kezelni. Lex észrevette, hogy a zsoldosok, akiket kekiszínű párkájuk miatt könnyen meg lehetett különböztetni a többiektől, nem sokat foglalkoznak a felszereléssel. Ez két dolgot jelenthetett. Vagy profi módon értettek az ilyen tárgyak használatához, vagy túlságosan nagyképűek voltak, és azt hitték, hogy minden a kisúlyúkban van. A nő szerette volna kideríteni, hogy áll a dolog. Adél Ruszó elé lépett, a szőkenő éppen egy kézi fegyvert tisztogatott. Hét teljes évszakot töltöttem a jégen, és még sohasem láttam olyan fegyvert, ami életet mentett volna, jegyezte meg. Russzó meglepetten pillantott fel. Nem áll szándékomban használni, mondta. Akkor miért hozod magaddal? Russzó megvonta a vállát. Tudod, a fegyver valójában olyan, mint az ófszer. Jobb, ha szükség esetén van az embernél, mintha nincs. Az övébe tűzte a pisztolyt, és előre nyújtotta a kezét. Ádele vagyok. Lex. Örülök, hogy végül mégis úgy döntöttél, maradsz. Ezúttal Lex vonta meg a vállát. Egy ilyen bulit azért én sem hagyhatok ki. Adele már éppen válaszolni akart valamit, amikor éles kiáltások hallatszottak, aztán egy hangos robajlás következett. A hajó vészjóslón megremegett, azután a jobb oldalára dőlt. A fedélzeten összegyűlt emberek elvesztették az egyensúlyukat. Miller hanyat vágódott, az egyik korláthoz sodródott. Kis híján átesett a korlát fölött, de szerencsére az Adele mellett álló Lex idejében elkapta a kezét. Miller döbbenten pislogott a nőre a vastag szemüvege mögül. Azt hiszem ez már rendszeres lesz. Lex hátra simította hullámos fekete haját. Ez nem azt jelenti, hogy tetszel. <gül> – Dehogy nem! Csak most még titkolni próbálod az érzéseidet. Tudok én mindent. Látok a szememtől – vigyorgott Miller. Újabb rengés futott végig a Piper Maru testén. A daru drót köteleinek végén függő Haglund lánctalpas úgy himbálózott a fedélzet fölött, mint annak idején Damoklés kardja. Döbbent és riadt kiáltásuk hallatszottak. Tengerészek rohantak a fedélzetre, Rögzítették a nyílászárókat, az ajtókat. Lichton kapitány is megjelent közöttük. Mindenki le a fedélzetről, adta ki a parancsot. Valószínűleg nekiütköztünk egy jéghegynek. Mindenki menjen a kabinjába, rögzítsék a tárgyakat. Gyorsan emberek, igyekezzenek. A hajó úrra ismét beleütközött a láthatatlan jéghegybe. A Piper Maru előre lódult, olyan hang hallatszott, mint ha egy hatalmas vágó él, egy vastag acillem ezt metszenekedté. Miller és Thomas idegesen nézett össze. Semmi ok az aggodalomra, jelentette ki Ligton kapitány. Ha nem vették volna észre, egy hajón vagyunk. A Piper Maru képes elbánni egy ilyen nyomorult kis jéghegyjel. Felszeleteli, beleaprítja a tengerbe. Amikor a legénység szolgálatban lévő tagjainak kivételével mindenki eltűnt a fedélzetről, Lichton kapitány felsietett a parancsnoki hídra. A kormányos mellett Max Stefford és Charles Wieland állt. Mindketten a navigációs rendszer monitorán megjelenő számsorokat bámulták. Tartjuk az öt csomó sebességet, uram, jelentette a kormányos. Jól van, Gordon, mennyi idő múlva érünk oda? kérdezte Charles Wieland. Lichton a karórájára pillantott. Ezzel a sebességgel, úgy két órán belül, vélent bólintott. Max, szóljon az embereknek, készüljenek fel. Amint megérkezünk, azonnal kiszállunk. Két órával később a Piper Maru egy sötét hegy állt. A horgony leeresztése után pár perccel friss, fehér jégréteg vette körül a hajótestet. A munkások kijözönlöttek a fedélzetre, a daru meghökkentően hamar kiemelte a partmenti vastag égre a lánctalpas és egyéb járműveket, a fúrótornyokat, valamint a felszerelési tárgyakat. A parancsnoki hídon álló Lichten kapitány a távolban magasló három hegy, az ezüstös holdfényben fürdő, jeges és havas, gyémán csillogású tájból kirívó szürkés foltok irányába mutatott. A legközelebbi az olaf csúcs, mondta Vélennek. A bálnavadászok borotva élnek is nevezték. A Vinson Massifhoz vagy az Erebuszhoz képest nem igazán nagy. De annak idején a bálnavadászok számára ez volt a legfontosabb tájékozódási pont. Wieland a szemellé tartotta a különleges katonai messzi látót. Az AVP PVS hetes modern infravörös egysége nappallá változtatta a szem előtt a sarkvidéki szürkületet. A hegy árnyékában van egy bálnavadász telep, folytatta Lichton. Sajnálom, nem mehetünk közelebb. Itt már túl sekély a víz. Vélend megvizsgálta a terepet, a hegytől néhány mérföldnyire álló épületeket, és megállapította, hogy az embereinek legalább tíz mérföldet kell megtenniük a jégen. Remek munkát végzett, kapitány, jelentette ki. Most már csak az a dolga, hogy megvárjon minket. Haza ne menjen nélkülünk.